Я поринаю в ауру запахів, притлумлених нічних звуків, в стан новонародженості. Із легкою необтяжливою порожнечою всередині, яка поволі заповнюється новими відчуттями. То здригаюся, підскакую, щоб тікати від міліцейських свистків. Думки мої скачуть, я не можу зібрати їх докупи. Я знову боюся повторення хвороби. Надто щельним та непроникним коконом я себе забинтувала. Життя завжди здавалося мені випадковістю. Я і зараз вважаю, що треба благословляти лише один день, який розпочинається за вікном, і не замислюватися про два Найближчих. Усе, що я вибудовувала у своїй уяві, було зруйноване в одну мить. Затишний будинок, подорожі, море квітів на підвіконні, бібліотека, зібрана з любов'ю, кіт і пес, картини на стінах, фільми, які хочеться дивитися у двох, музика, дощ. Сніг, новорічні свята, камін, хрусткі простирадла і, звичайно ж, приємна важкість немовляти на перехресті рук. Нелегко усвідомлювати, що цього вже не буде. Я й досі не розумію, звідки взялася сила прийняти це «не буде». Адже мені доводилося зустрічатися з людьми, такими як моя хазяйка, наприклад, які не могли і не хотіли змиритися із сими, щороку чекали змін. Яких? Вони й самі не могли пояснити цього. У них від початку була закладена схема щасливого, безхмарного існування. І змиритися з тим, що у неї, яку прокрустове ложе, не може вміститися реальність, було вище їхнього розуміння. Я ж цитувала про себе слова Мандельштама, з яким він колись звернувся до своєї дружини. «А хто сказав, що ти повинна бути щасливою?» А й справді, хто? І невже щастя в тому, щоб усе життя Просвистати, мов, соловей. У квітні подружжя поїхала відпочивати до Греції. Перед тим у будинку панувала тиша. немов перед грозою. І вона насунулася, як тільки за господарями зачинилися двері. Дівчатка одразу ж повисли на телефонах, збираючи приятелів. А за годину... Я отримала безліч завдань, від яких голова моя пішла обертом. Відверто кажучи, я навіть хотіла зателефонувати їхнім батькам, злякавшись розмаху заходів. Але потім вирішила підкоритися. У перший день свободи дівчата не пішли до ліцею і на всі мої умовляння відповідали гучним сміхом, у якому відчувалося щось зловісне. І я не помилилася. Увечері будинок був переповнений людьми. Я й раніше здогадувалася, що дівчата поза межами цього кубельця вели досить бурхливе життя. До початку вечірки мої юні підопічні перетворилися на справжніх жінок-вамп, хоча обидві були тендітними білявками з досить невиразними обличчями очі густо підведені, вуста криваво-червоні, волосся укладене в складні зачіски. Окрім приготування бутербродів, я ще мала зустрічати гостей в передпокої. Якісь незнайомці, що були набагато старші за сестер, скидали мені на руки куртки та плащі, діставали з пакетів пляшки і проходили до зали. Коли їх туди набилося вже досить багато – і під стелею завис сизий сигаретний дим пролунав ще один дзвінок.